selfs as het hier die berge aanraak, moet het gestenig word, of met een peil neergeskiet word. En Mooses, so vreselik was die gezicht, het gesê, ek is verskrik, en ek sidder. Nou onthoud nou net, Mooses het mis al klaar vien, kennis gemaakt, en hy sê hulle berg, met die een boompie. Nou is alles in brand gesteek vir amal, en hy het gesidder, by dit wat hy gesien het. Nou die volk wat hy nie gekend het, hy het nou dier die seer gekom in julle hoeks, maar hy het, hulle wil hulle bietje kop omgegooi, hy sê vers 22, maar julle het gekom, dis nou ons, dis nou, nou vandag, dis nou onze berg, hy sê, maar julle het gekom by die berg Seom, dis die berg van gesag, en die stad van die levende God, hemels Jerusalem en 10.000 engele, by die feestelike vergadering van die gemeente, nou, hierdie feest is maar 11 vanmorgen, maar ons is hier by die feest van die heren,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 dat jy wat spreek nie, al wees nie. Poetas is iets, staan ons? Wees ons om af. Waar is ons? Wat doen ons? As ek nou en as die woorde kan gebruik van laatst sondag, gesê, gesê, pas op, dat jy nie uitstap uit commitment uit die. Dank okay, jylle. Genesis 1 vers 3 sê, en God het gesê dat daar licht wees, en daar was licht. Um, ek,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 En om jaan in die gemeente in Bybelstudie in al hierdie mooi goedjies, nee. En ons het nou al geleer om om die woord so ons weet nou wat wat s'ie waarheid. So hier buitekant is mense se opinies hier buite om. So ons ons moet vrykom van dit af.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 Dit was vir mye belangrik, helderheid van verstand. In daar het sy plafond gesit. Misschien was my geloof ook nie groot genoeg om om door te draag en die geneesingsmiracle wat ons voorgebid het, dat dit om bevestig het en dat dit gemanifesteer het. Maar die helderheid van verstand het gebleid tot aan die einde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 waarschijnlijk was daar druk op die oogseene weer. Ek sê veel en dankie, en ek sê dankie vir die vuur wat hier is. toe ek weer terugkom in die gemeente na so twee en half maande, en ek sit hier so, to is warmte wat oor my vloei, ek sê dankie vir jou allemaal, vir jou ook, Jan en Nijnda. Dankie. Dankie, jyvond, dit is een om saam met, kom as hier die patte kon loop, en saam met jou aantou om hier die pat loop, die Heer is ons goed. Selfs in ons hartseer, en ons zwaar, is hy goed. Hy is altyd goed. Die groot ding is ons oog op om te kan hou. Ek dink, betek hier resikkel ons daarmee. Ons het so gebonde aan die vlees en ons het nodig om om los te kom van die vlees af. Ek dink die concept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 Petrus praat as Petrus sê, word in jylle hele levenswandel eilig. En dit is wat Paulus gaan praat as hy sê, uh, wandelwaardig, die roepen waarom jylle geroep is. En nou het ons daar oor gekyk en dan het hy nou aangegaan, en ek, ek wil sommer invala by vers 3, hy sê, en ach, lees dit alles, hy sê, ek vermaan jylle dan, ek die gevangene in, onthou ons nie gesê van die jere nie, ek kan een gevangene van die jere wees, dan kan ek jy uit nie.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 Uh, die gevangene en die here. om te waardig die roeping waarmee jylle geroep is, hy sê, met alle nederigheid en sagmoedigheid, met langmoedigheid, terwijl jylle mekaar in liefde verdra, hy sê, liefde maak ons sag, soos wat ons on, vorder in ons lewens, so, hoe meer van Godse liefde in ons kom, hoe meer ons van Godse liefde toelaat, ek sê vir die paar gister, sal jy, ek vraag nie, sal jy haar lief heen, Vir DJ, sal jy Joninka lief hee of van Joninka sal jy DJ lief hee nie want hulle sê ja, dit meen hulle maar alle oons wat sky het dit ook gesê maar die vraag is eindelijk, sal jy toelaat onderneem jy om toe te laat dat Godse liefde in jou Godse Gees wat in jou is haar dier jou kan lief hee vir altyd of dat Godse Gees wat in haar is haar kan toelaat om omliefde vir altyd dit is dis die liefde, en die liefde maak ons sag, en daarom sê hy met sagmoedigheid en langmoedigheid, Godse liefde is die liefde wat, wat ons nie stoot nie. Godse liefde is die liefde wat nie ons flerke lid om ons bij om te hou nie. Godse liefde is die liefde wat ons nie siek maak om ons aan om te verbind of om ons nederig te hou nie. Godse liefde is die liefde wat ons verheerlik het, so ons uit kiese, uit vrye kiese uit, ons kan onderwerp aan die verhouding met ons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 Dis die proces, ons is in die proces, ons is nie altyd suksesvol nie, ons per soos jy gesê het, stop ons kort, maar ons stop nie kort vir die eeuwigheid nie. God kou nie sy nals nie. En die tykie wat ons op aarde is, is een vlietende oomlik, ek het een dag gesê, as ek een streep trek van hier tot in Cairo met een portloot, en ek maak een baie skerp, en ek maak een kruisie, een dwars streepie oorraai langs portlootlijn,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 om met nederigheid en sagmoedigheid, en met langmoedigheid, nou kom ons gebruik die woord sagmoedigheid, Jacobus skryf ons daar nie, 1, daarby vers 21, 21, want hy sê, ontvang in sagmoedigheid, die ingeplante woord, wat in staat is om jylle siele te red. Jy sê, die ingeplante woord is die Griekse woord emphutos, hy sê die emphutos woord, die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 daai beproeide woord. So God sê, jou geneesing, jou verlossing, die sien en die vrede, het ek klaar vir jou bebroei. Hy sê, ek, Verstaan jy nou versies 2 vers 10? Hy sê,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 Dis hoe dit met my en jou gaan. Maar God sê nie dat het werk aan is. God sê, ek het een klaar bebroes vir jou, ek is hastig. Hy sê, ek is wakker oor my woord om het te volbring. Hy sê vir Jeremia, hy sê, wat sien jy? Hy wees vir Jeremia gezicht aan Jeremia 1. Hy sê, wat sien jy? Hy sê, ek sien een amandel Nou, wat beteken amandel tak? Dit jy al geding. Een amandelboom is die eerste boom wat pot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 Geen vooropgestelde ideeën steen nie. Om nie met my preprogrammering uit die godsdienst nie oor levering van mense te kom nie. Maar om te sê, jyre, hier is ek, dier my. Hierdie handie het my so geblesse moor, jy het net ek praat het. Maar handie, handie vertel nou hierdie week het sy hierdie, hierdie strijd gehad. Sy ken al hierdie goeders, sy weet van al hierdie goede, sy leef daarin, en nou is die aanslag op haar lijf en nou, nou sy in strijd, en nou stooi sy met God oor hierdie goede, want nou, soos wat ons in Afrikaans sê, is die tekkie op die teer, nou is die veselperske in die baierband, om Afrikaans te praat, okay. en nou vat die ding aan ons lijf, en as die ding aan ons lijf vat, dan het ons nodig, om hierdie goede, dan moet ons dit rechtig, soos jy gesê, Jackie, dan moet ons dit na Godse geest toe vat, en daar moet ek in God sy geest het uitzooi, ondou jylle vir Jacob, Jacob wat by die jabelkrafie gekom het, en Jacob was al die ou, wat al die seen gehad het, hy die belofte van God gehad, hy die droom gehad, hy die gezicht gesien, hy, hy die voorspoed gehad, hy het soveel gehad, dat hy naderhand vir Laban sê, hy sê, die Heer het jou gesien op my voetspoor So seker wees was hy vir homself. En toe gaan staan, eers met 400 mannen voor hom, reg om om dood te maak. En hier sit hy, en daar begint sy strijd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 Ek, my God, sê, staan vir die saak. Hoor jylle? Daarom sê hy, jylle moet ernstig strewe na die eenheid van die geest dier die band van vrede. Nou die band, die woord die hy hiervoor verband gebruik, is die Griekse woord soendesmos, dit is soos een gewrug, soos een ouse ligamente in die gewrug, wat die die gewrugte saam hou. Hy sê, die, vrede is die band wat, on, wat ons aan mekaar hou.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 God leer het vir ons dier sy woord. God sy geest kom en hy leer het vir ons dier sy woord. Maar ondou jylle, as ons in 2 Kronieke 21 lees, en sien ons daarvan Jozef vat. En Jozef vat, toe hy koning word, het hy een ding ingevoer, het gesê, bring die wetboek terug, en hy het weer die, die, die woord van God begin lees. Daartijd was hulle nog onder die wet, so hulle die wet begin lees. En hy het ouwens aangestel, en hy het hier die land gegaan. En hy het in elke dorp ouwens met mekaar gemaakt, en hy het gesê, kom ons lees weer die wet. En hy het die ouwens op hoogte gekry van wat God sê. Maar was die e het het nie vir God gegaan oor, jy moet nie, jy moet, jy moet nie, het vir God gegaan oor sy hart vir die volk, om te sê, as jy sorgvullig hou, dan sal ek jou die hoogste stel, door al die naties van die aarde, en hier so sien jy een volk wat paraat is, jy sien een volk wat opgebouw word, door, door Joosefat en door die profete, en door die priesters, wat hulle funksie weer vervul, en hierdie volk is gelaai met woord, en nou so sê, Joosefat is volste van allemaal, en dan die volgende dag aan trek die uitlomp Medianiete en kinders van die ooste en weet nie wat allemaal nie, trek die uitlomp mannen tegen die en, hoe het. en dan sê hoe is En dan sy oon nou sê, oon sy so oon nou van Jozef wat verwacht, dat hy moet sê, ach man, bring hier aan, ach dit luid ter vreugde my broeders van die al aan die kom, want die beproeving van jou geloof werk, werk leidsamheid, dis wat Jozef wat eindelijk moet sê, maar as jylle nou saam met my lees, daar in,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 sit lof voor, hoekom sal ek loof? Ek loof, omdat ek oortpeig is van wie God is. Luister, die plek waar ons vasthuk, is ons leer vir mekaar om te sê, ons moet God loof in alle omstandighede. Jong, nou kry ons zwaar en ons kners op ons en ons sê, maar ek loot die Heer in alle omstandighede, maar dit is net een oefening. Dit is soos een ouwe wat vluit in die donker, want hy bang is. Dit is net een oefening. Maar, jy sê nie, moet iets anders gebeur.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 Dis waar die probleem lewe vir ons. Nou kijk nou wat hy sê, sit Juda voor. Hy sê om hom te loof beteken om hom te loof vir wat hy klaargedoen het. Vergeet van jou. Vergeet van jou. Kom aan die einde van jou en kom by die plek waar jy oortuig word van wat hy gedoen het. Wat hy gedoen het, hy moes gedoen. Wat aan die kruis gebeur het, moes gebeur. En as ons by die plek in kom, dan sê jy sien, dan gaan jy oor jou skou kijk en sê, oe, oh, was dit was so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 om my te wees, om ek te wees, om Godse handen, voeten en stem te wees, om God Godse lichaam te wees, dit is wat vir ons hier is, so God wil ons nie in die hemel hee nie, so die hemel wil gehad, so ons die aarde toegestuur het nie, God wil ons op die aarde hee, God wil ons in die aarde toe gesteer, om hom te kom verteenwoordig, so God sal omself in die voet skiet, dat hy ons nou wegvat, vir ons om verteenwoordig het, so hy nou kan sien, hoe dat die dief kom te stil, te slag te verwoes. ons gaan nou daarna kyk,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 aanslag kom tegen my gezondheid, aanslag kom tegen my omstandighede, tegen my finansies, aanslag kom tegen die politiek, kas. aanslag kom op baie maniere, kom aanslag na my toe, en waar dan kyk ek, waar is my oog? Daar waar my oog is, dit is waar ek is. En hy sien om te leer, om in te midden van die aanslag my oog weg te draai, en te sê, Heere, hy is my herder, ek kort niks, hy laat my neerleid, na groenweivelde, jy is die een wat my leid na waterveris is, jy het klaar jy voort bebroei, jy het klaar die goeie werke berei, en ek kom na jy toe, om daarin te wandel, ek verskaar my by wie jy is, dit is om Godse geest toe te laat, om binnen in my toe oortuig, en binnen jou toe oortuig, wie wat is ons Godse geest toe laat, om binnen ons die oortuiging te bring, is die oortuiging precies die sel as een geest. Dit is hoe ons ernstig strewe, om die eenheid van die geest te bewaar, dier die band van vrede. So dat ons allemaal, wel amper sê, soos wat ons hier sit vanmorgen, dat ons allemaal gereset hieruitstap, to, to be set as one, om weer een met God te wees, om weer in gelid, in my gedagte gang, in te wees. Want jy sê, nou kom jy aanslag, en die statistieke, en al die goed goedkomme op jou, en jy ervaar die symptome in jou life, en jy sê, is ek nie maar een van die ouds wat dit nie gemaakt hee. Hy sê, we need to be set as one again. Ons het nodig om vir morgen hier te sitte en te sê, Heere, druk net ons risik op, laat ons net besef wie ons is, en waar ons vanaan kom, en waar ons op pad is. Dit breng ons terug daar. En nou goed, en nou gaan Paulus aan, en Paulus sê, nou begin ons spoed krijg, hy sê, dit is een lichaam. Nou, hy nou, het in hoofdstuk 2 vir ons gesê,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 We sien, daar oor moet ons reset wees, want as ek en jy sikkel, luister mooi vir my vanmorgen, as ek en jy sikkel om te oorleef, as ons benauwde sprongen maak, omdat ons finansies nie klop nie, as ons benauwde sprongen maak, omdat ons siekte in ons lichaam het, as ons spook en spartel om te oorleef op hierdie aarde, wat een er getuienis is ons, vir die ons daarbuiten, wat het moet sien, wat het moet sê, ek beleef jy het,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 Uh, verstaan jy, die wereld daar buiten buiten ons nie, die wereld daar buiten is nie van ons nie, die wereld daar buiten maak jy aanmerkings oor ons nie die heidene doen dit nie wie, wie doen het? die godsdienstige ons, hoekom jy sê nie so skryf Paulus hy sê daar is een lichaam, so noem maar as ons nie verstaan van een lichaam nie dan gaan ons sê ons en julle, daar is nie ons en julle nie God sê ek het allemaal ingesluid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 Wie wil skiet? Wat is jou verwachting? Wat is jou geestverwachting? Nou sê hulle het bijstel. Kom, help my. Kom Christien, jy lyk so of jy een antwoord van ons het. Eerst ja, sê ons, ons doen nou by die bybelstudie Johannes. Oeh, en dit het my verskrikkelijk geseen redag. As mens, ek wil ook gesê, as jy sien, soos a gauwe draad dier Johannes loop, hier die eerste hoofdstuk wat ons nou al doen, dat die Heere groter dinge aan ons wil wijs, dat Jesus sê, ek wil vir julle groter dinge wijs, ek wil vir julle, as julle lees Johannes um, 1 vers 51, waar Jesus van Nathalie een antwoord, en hy sê, gloe jy omdat ek vir jou gesê het, ek het jou onder die vijie boom gesê, jy sal groter dinge sien as dit,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 Dit behels dit oor, oorleving of oorwinning. Wat is jou verwachting? Sê vir my hoeveel van julle ek ingesluid, sê jy weet volgende jaar volgende jaar jarse oes come on wie wat sê dit, dit praat van oorleving maar oorwinning praat van vandag. Oorwinning is nie iets uit uitgestel is nie. Oorwinning is vir vandag en nou wat ons moet raak sien is wat is die oorwinning van my lewe vir vandag?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 Maar ek het laatst in die eerste helft gesien, hoe die reis krams kan Hoe dat acht mannen druk, en hoe die engelse van die bal afdruk. En dat hulle skram wen, wat teen hulle is, op hulle doel en die reis kram, engelse van die bal af. Wie hoe kom met acht en skram? Goed saamgevoeg, is goed saamverbind, met die ondersteuning wat elke lid afzonderlijk geef, vir die bevordering, of die opbou van die hele lichaam. En in die proces word elkeen van ons opgebouw in liefde. Hoor jy die proces, hoor jy die skram? Dink van jy gister het die, die achte man weer sy kop te gauw gelig. As ons moeilijkheid, ons losweer gespeel ons licht te gauw hulle kop uit. En hou biekie doop, as hulle kop uitlig. Maar, maar dit, dit is ons probleem. En jy sien, dit, dit, as ons nou kyk na die individie, wil ons nou gaan na die lichaam toe. En nou sien ons die gemeente, word, as ons praat van die volwassen man, praat ons nie van elke individu in die gemeente wat volwassen is nie. Ons praat van die gemeente wat as een lichaam in volwassenheid kom. En dit is ons uitdag. is ons gemeente die volwassen man, daar oor moet ons besluit heen. Daarmee moet ons besluit gaan ons daar wees. En dan kom hy en hy sê, een Heere, een Heere, as hy voorbij in geloof een doop is, dan gaan hy na een God en Vader van ons amal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 Ek is die licht van die wereld. Wie my volg, sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die licht van die lewe hee. Sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar die licht van die lewe hee. En dan gaan hy aan, en hy sê, daar, ek gaan nou oor grootste koerslang, wat ek graag ook so wil gedees het, maar, maar jylle kan het self gaan lees. Hy sê, by vers 30, terwijl hy hierdie dinge spreek,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 Dan moet die symptome gaan, ons gesê, as die antibiotica in die skaapse bout is, gaan die symptome weggaan, want die teenmiddel teen die siekte is daar. En die teenmiddel teen die siekte teen die dood is geloof, is om te aanvaard wat Jesus vir ons geloof het. Goed? Nou het ons gesê, sê Jesus, as jy, as jou leven, as strijd is om oorleving, sê jy is slaaf van die strijd. Is dit waar? Hy sê, en as jy dus kort stop van God Godse heerlijke plan vir jou, dan mis jy die plan. En om die plan te misse sonde, jylle verstaan wat ek bedoel by sonde nou hier nie. Ek leen nou nie sonde op jou en ek maak nie weer van jou sonde daar nie. Jy kan dit nie weer wees nie, want jy is niemaal die prijs betaal. Maar ek sien jylle nou sonde totale aan die betekenis. Sonde is nou enige iets wat nie Godse plan is vir jy is nie. En as ek in oorleving strijd is, is dit nie Godse plan nie.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 Ons ons die handen getast, met die oor gesien, sê Johannes later. En toe het hy omself oorgegee. En hy is, is gekruise, gestorwe en begrawe. En hy is op die derde dag opgewek, hy die dood uit. En toe het hy opgevaar in die himmel, en toe stier hy sy geest. Die geest van sy sien, en hy stort sy geest in ons harte uit. Maar hy het, nou dink nou een mooi. Hy sê,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 top toptennisspeelers in die wereld. Wat is die verskil in die gehalte van die tennis? Daarom krij jy dat die tweede of die eerste gekere oud sommer door die toontage kere oud uitgeskakel word. Net op, op, op aan of afdag dag. Wat er gebeur? Is die tennis zwak? Die ouds het op die vlak tenisspeel. Is allemaal daar. Wie wat is die verskil? Tussen die Federer en die Nadal en die Dokkewits ten die rest van die ouds? Net die wil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 Die naam sê hy, verhouding kom van twee kande hy sê as jy my woord bly nou ons kan die as omdraai net om dat maak omdat jy my woord bly, as jy my disciples hoekom as jy my disciples, my jy my woord bly of ons kan dit een voorwaarde maak, as, as jy my woord bly daar is jy my disciples maar en sy woord bly beteken nie om sonnig ochend na erenies toe kom nie en, en sy woord bly beteken nie woes gaan, na, by ons nie te gaan en sy woord bly is om sy woord bly elke dag Om in sy woord te bly is nie om te wach, laat iemand van my kom bid nie. Om in sy woord te bly is om te weet, sy woord is binnen in my. Hoor jylle? Dis om sy woord te bly. Om sy woord te bly is om uit die ou paradigma, uit die oorlevering van mense te kom, wat sê, forgive my father for I have sinned. Om te gaan en te bieg, en aan mens te kry my sonde te vergewe, terwyl God lang al my sonde vergewe het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 en wil ek jou sê, dat is baie oons wat uit, uit die gemeente uitgetrek het, in ander gemeentes gaan sit, en ek hoor by hulle, hulle sit daar in lijf, maar hulle hart is, en ek hier. Hy sien, so wat ons nodig het, ons is nodig om ons hart en ons lijf op die plek te kry, en dit is wat hy soek met ons gezintheid, hy sê, een dienstknecht bly nie vir altyd nie, een sien bly vir altyd, so ek moet, wat nodig is, is dat ek sien word, dat ek sê, heren, dit is nie net my lijf wat hier is nie, dit my hart wat hier is,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 hy sê, ek weet dat jylle die geslag van Abraham en sê Jesus, maar jylle probeer om my om die lewe te bring, omdat my woord geen ingang by jylle vind nie. Nou, geen ingang by jylle vind nie. Wat is hierdie oomse probleem? Hoe het sy woord nie ingang gevind nie? Kan jylle hoor wat hy net nou gesê het, en Paulus vir ons gesê het, hy sê met sagmoedigheid. Peter sê, ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord. Jy sê, dit is wat oor die woord die inslag vind nie. Van as die sagmoedigheid nie. Want jy sê, wat my hart maak, is ek hou my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 Hoor hy, hy sê, die sien bly vir altyd in die huis, maar die dienstnecht nie altyd nie. Hoekom is, wat is daar verskil? As is verskil tussen sien en dienstnecht, hoekom? Omdat daar verskil in vader is. Hoor heren. En nou sê hy, praat hy van die jode wat om gegloed, dis wat my die aard sê is. Dat daar ons is wat glo, wat die, die Hoeveel mense is daar in die wereld? Wat in Jesus glo, maar aan die pa het. Maar wat Jesus hier vir hulle sê. In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 kinders van die Heere af, wie, van wie noem ek hulle, die Jode wat gegloot, dis waar het vanaan kom, nou gaan hy aan, hy sê, jylle doen, hoor wat hy vir hulle, jylle doen die werke van jylle vader, toe sê hy vir ons is nie uit ontig gebore nie, ons het een vader, namelijk God, en Jesus sê vir hulle, as God jylle vader was, so jylle my liefgaard het, so my woord by jylle ingaan, want hy sê, want ek het uit God uitgegaan en gekom, want ek het ook nie uit myself gekom nie,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 hy sê, dit maak van jou dienstknecht en hy bly nie van altyd in die huis nie. En ek wil van jou seun maak, allemaal wat om aangeneem het, en wat bedoel ons by aangeneem? Nou kom ons kyk, hy sê, jylle het die duivel as vader, en die begeertes van jylle vader, wil jylle doen. Hy was een mense moordenaar, van die begin af, en sta nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. Wanneer hy leental praat, praat hy uit sy eie, omdat hy die leenaar is, en die vader daarvan.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 Maar ons sien, wat was Jezus' funksie, om die werke van die duivel te kom, kom verbreek. Wie het Lazarus doodgemaak? Wie het Jairus' dochterkie doodgemaak? Huh? Come on. Die mense moord naar. En Jezus gekom om sy werke te verbreek, daarom het hulle gezond gemaakt. Want hy sê, koninkrijk wat in homself verdeeld is, kan nie staan nie. Het kon nie God wees wat hulle doodgemaak het. Maar hulle het gegroeid God, want die Job, die Heer het gegeen, die Heer het geneemd. God kon makkelijk vir jou opgeset, jy die duivel as vader, want jy doen die wil van jou vader, want jou vader is een mensemoorna dat jou kundes kom doodmaak, want wie die storm op die see gesit, wat Jesus stilgemaak het, wie die wind in die storm op die see gesit, koninkrijk sien tegen homself verdeeld nie, Jesus bestraaf die storm, waarvoor het hy gekom om die werke van die duivel te verbreek, so wie die storm op die see gesit die duivel het, waar het hy die gesaag gekry by Adam, wie die wind gestuur wat die dak afgewaaid het op Jobse kinders,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 En, en jy sê, dit is de infame la vuil leen. So wat het ons van mekaar te sê? Kan daar eenheid in snos wees? Hy sê, ons moet ernstig strewe om wat te die eenheid van wat? Van, stem ek nou met jou saam, of stem jy met my saam? Dit is nie ter sprake nie. Die eenheid van die gees te bewaar door die, die band van vrede, die eenheid van die geest is wat sê God? En as ons nie oor die kant stem oor wat God sê nie, mense, dan het ons niks van mekaar te sê nie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 hy sê, die dief kom stelslag en verwoes hy sê, hy is die mensemoornaar van die begin af, so, ons het ons nou genoeg skrif om dit te bevestig as hy sê, die dief kom stelslag en verwoes en my nie omvreef dat die lichaam kan doodmaken en ek het gekom om sy werker te verbreken en ons sien wat Jesus kom doen het en nou sê hy, hy is die mensemoornaar en dan lieg hy en vat ons in hierdie dorpie van ons wat een jong man vermoor word in een kaping en hy word hier begrawe In die tekst by sy prediking is Matthies die 29 uit die nieuwe vertaling, die, ek wil noem dit te noem die verdraaide vertaling. En Matthies 29 in die verdraaide vertaling voeg een woord by waar nie in die, die oorspronkelijke staan. Hy sê, word twee mossies nie vir die verkoop nie, nie een van hulle val op die aarde, sonder julle vader nie. Maar in die nieuwe vertaling, die 83 vertaling, het die woord ingesit en gesê, sonder die wil van julle vader.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 God sê, ek het een droom vir jou lewe, dat jy in grijse ouderom sal vrug te dra, jou kunstkinder verlandskou. Sê, dat jou kracht sal wees soos jou da. Is dit nie wonder die manne, hy sê, vrouwe, as vrouwe ook hier, nee, ok, hy sê, jou kracht sal wees soos jou da. Huh? Jou kracht soos jou da. Hy sê, jou gebeente sal groei soos jong gras. Want nou jy ons het die syklus geteken, twee weke terug, van een verlaat aankleef van een vrees, ons gesê, uit die voltooiing van die liefde syklus uit, kom die energie vry, energie vry om wat te doen, om jou weer nie te maak, die van die avond, om jou gebeent te laat groes, soos jong graas, prijs die Heere, man, nou sy krijg vir die week, prijs die Heere. Glory, Vader, ons eer hier vanmorgen, dankie vir die wonder van die woe, dankie dat jy ons opbou, Heere, dat jy hier is om ons, om ons die energie, die lewe te gee, om in oorwinning te gaan leef. Heren, ons spreek dit oor ons levens, ons bevestig, ons proklameer vermoorde. Ons is meer as oorwinnaars, dier Christus wat ons lief het. En ons eer die dag voor, Vader. In Jesus naam. Amen. Kijk bykie na die ouwe langs jou en sê vir hom, jy is meer as oorwinnaar, dier Jesus wat jou lief gehad het. Sê bykie vir die volgende oude dit.